Då har vi suttit ner med Micke Hermansson idag och snackat, hur kändes det Anna? Jag tycker det känns jättehäftigt och att återigen någon som har lyckats i skolvärlden. vi gillar rockstjärn i grejen. Det är något som vi uppskattar och Micke kommer berätta om det, hur han gör entré nu för tiden, för de som inte vet det. Ja, han håller på att satsa på några snygga outfit to go. Det är någonting som vi hoppas att ni även i klassrummen kommer försöka ta efter. <laughs> Eller vad säger det skulle bli så jäkla mycket roligare då. Tänk man gör det varje dag. Ja, man glider in som en rockare. Ja men egentligen så kanske vi kanske skulle vara med som rockartister. Alltså någonstans så kanske om man hade hittat eh, stjärnan i sig. Och komma in som varje lektion var en stor konsert. Tänk om man kan nå dit varje, tagg, varje dag får den taggningen. Ja. Att varje lektion så ska gå in som att det vore flera hundratusen. Och se skillnaden, att det inte är någon skillnad egentligen. Att det är hundratusen i publik mot 25 elever. Att man ja. har samma taggning. Hur når och, man dit? Ja men det är det som är grejen. Hur kommer man dit? Eller hur får man, hur, hur, hur kan man eh, få ut den eh, energin och, och ge det till eleverna? Och... Med de orden så hälsar vi välkomna till vårt första avsnitt. Och eh, välkomna. Wee! Vi se om vi har Anna här nu då. Ja, men nu sitter vi här på Kistarnässan. Tackar in för färdig inför mycket som är fullt med beundrare som huckar honom hela tiden. Ja, vi försöker ju få att snacka med honom här och det tar ju sinna tid. Vi var på väg här nu och nu fick inte stoppa tio minuter till. Men vi väntar. Ja, det är spännande att se. Det känns som lite så här heter det, film, vad heter det, jag springer runt här, där En elev till oss här kommer berätta en rolig historia. du vad hon berättade för oss? Ja, nej, men hon berättade att hon gick ut och delade ut sån här reklamutskick. Att mycket skulle ha föreläsning. Och eh, då skrek hon. Eh, jag är osäker på vad det var Men jag tror att hon blev glad, tror jag. Vi har då inte lokaliserat denna kvinna ännu. Men om hon vet vem hon är så kan hon ju höra av sig. Klockan var ungefär 12.22. Eh, idag torsdag då, när vi spelar in detta. Ha. Sista dom på Settmässan. Signalelement eh, har vi inte riktigt. Nej, så Nej. Att, hör här så är du, bara hör av dig. Skriver i Facebook-sida. Ja, det var jag. Det var jag som Så glad. Och kanske lyftade sig med honom, vet. <laughs> det här blev plötsligt en kontakt podd ja. snarare. Och vi står här och ja, sitter och sagt och väntar och ja det är mm. svårt att alla rycker igen, alltså manna vinner på det är kul att en lärare känner jag så spontant kan få den här alltså uppmärksamheten. jävla roligt, alltså ja. det här är, är hur ofta har man lärare som får den alltså den powern? Ja. Och det är liksom genom sociala medier så det här slaget. Så det är, det är fantastiskt häftigt. Så nu när vi sitter och pratar om det här så strånar vi sig ner här så vi hälsar mycket här med hjärtligt välkommen hit bravo tack. och kolla han har visitkort och här har vi då till den här kvinnan som sökte mycket här tidigare vi har ju och telefonnummer som ja, vi kan vi läsa upp lite senare ja. men till att börja med, tack mycket för att du tar din tid Varsågod, jättekul att, att eh, någon vill snacka mer med den här mässan. Ja. Vi <laughs> sa just det, vad var det du sa Anna Ja men vi sa det, det är fantastiskt att en lärare kan få så mycket uppmärksamhet. Det är som värsta sån här som går här. Där är han, där är han, där är han hemma. Det är precis som man går bredvid snära ja någon kändes. Och äntligen får en så lärare det. det här, det ja. tycker vi är grymt. Hur många så, ja, lärare har ja. fått det innan? Nu? Ja, det är inte många. Sår vi försökte ut? räkna ut det, Uppe i Umeå alla fall, mina kollegor och jag. Nej, det var inte några namn. Inte jag många namn. Nej. Faktiskt, inte någon som kan vara duktig att debattera PISA-kris eller betyg eller lön som suger. Men inte att det har varit det positiva och utanför, utanför pedagogiska tidningarna som möjligen kanske Anna läser. Mm. Inte jag. Kanske. Kanske. Ibland. Men inte att mormor också kan säga vad var det där för något? Jag har ju faktiskt en mormor från nu men hon <laughs> snackar om det också. Det är det som är så häftigt. Att hon, jag berättade för henne för två, tre veckor sedan hon var i stan att äh, jag ska få stå i samma monter som mycket, och det blir världens grej. Så alla hennes vänner är ju med och snackar om det, det blir, så, Kan hon skicka buller eller kakor eller äh, någonting tror jag? Okay. Ja, det ska vi absolut fixa. Ja, det, det fixar vi. Men vi har ju tänkt så mycket att uh, vi har lite några korta frågor. Vi vet ju att du har så mycket tid, inte så mycket tid. Så vi tänker, ja, uh, en får. minut att du får liksom berätta om dig själv får. kort. Om M mig själv? Ja, men mycket. Ja, en Tärnaby-kille som för länge sedan tänkte så här, lärare, det verkar kul. För jag har alltid var så sjukt nörd, intresserad av kunskap. Och tänkte att det borde vara skolan, det borde vara ett bra forum för mig. Sen fattade jag sån i genom åren, det är snart 30 år som lärare, att det var inte alltid så självklart. Att kunskap var i fokus mest där. Jag har gått igenom alla de här läroplanerna- och det känns som att jag var med 69 mm. i princip när jag började. Mm. Eh, Kanske är fortfarande? Grupparbeten och slå upp sidan 18. Det, det blir inte kunskap på riktigt. Jag är klar kan man säga- men vad man lärt sig det är något helt annat. Och den här frustrationen- över att man kunde gå hem och svara- jag vet inte. På frågan, vad du lärt dig idag? På första allvar. Det är ju ett fiasko. Det, det är ju ett misslyckande. Och jag tyckte ändå att jag gjorde- Bra ifrån mig, men, men grej of the day, tänkte jag. En sak om dagen, tamnet tusan, det får inte vara omöjligt. Jag skulle själv tävla i Vem vet mest och bestämma mig för tio saker om dagen just då. Och så plocka ner det till en sak om dagen för barnen. Det är själva idén. Jag tycker det egentligen ganska bra förklarat för du, jag såg det, du hade din föreläsning först var ju för typ två timmar. Ja. Så nu har jag plockat ner det till ungefär 30 sekunder. 30 sekunder? Ja, jag det var fantastiskt. Det kanske blir en mycket In, föreläsning. Innebär är det? det att jag har alltså förstört <laughs> mitt föreläsningskoncept just nu? Ja, nu har du klart. Nej, vad det är billigt fasiken. det ska bli. Det Nej, för fan Nej, äh, men jag har ju lyssnat på dig. Du är grym. Alltså, det är återigen, det här är en person som har lyckats med någonting i, i lärarvärlden. I positiv bemärkelse. Alltså, Verkligen. tänker på vår podd-tanken lite grann också. Det är, det är positivt. Alltså, det är det här... Vi ska skryta om skolan. Det är så jävla ja. bra och man hör inte det. Så ja. det här är helt... Det är, det är ja, folk att vilja bli lärare och se hur många fantastiska lärare finns. Och du är en grym förebild för alla. Jag har ju själv varit i skolan nu i fyra år. Och liksom när det kommer någon som dig. Man blir liksom, det, där vill jag vara också om 20 år. Alltså en oh. Jag tror att något företag, något förbund eller vad som helst ska, ska som tänka i det här. Men du måste plocka upp ett par fixstjärnor. Ett, ett, ett dreamteam. Och det är inte basket längre, det är pedagogik. Vi vill snacka folk som både har bra idéer, men som också kan leverera dem på ett ruggigt, smakfullt, trevligt eller actionbetonat sätt. För pedagoger som står framme vid en PowerPoint och läser innan till, de har jag hört i 28 år nu. Och jag är så glad varje gång när jag med mig en smartphone och kan spela quizkampen istället. Det är klart att det ger mig med. Och det enda jag hade som krav på mig själv när jag skulle börja, jag ska aldrig snacka om något. Om det inte finns en sjukt bra idé. Men framförallt, se jag en person som kör quizkampen, då lägger jag ner det här. För då är jag för kass. Igår lyssnade jag på Ragnar Åsbring från Skolverket, de pratade om entreprenörskap. Och då så sa, det ska trevligt olika, alltså, varför finns det ett Nobelpris att kunskap? Alltså vi har i fredspridningen, vad är kunskap? Jag alltså, kun, har det för syn, men i kemi, men just kunskap. Mm. Vad tänker du, ut efter? ute alltså, efter kärnan i det här lärandet som är mm. någonting helt fantastiskt. Och fokus har ofta varit det här, det ska vara lust att lära. Det är ju jättebra. Barn det Jag känner att, vänd på det. Det är allt, allt som är bra att man vända på också. Lust att lära ut. Kan inte vi känna det? Det är som att ta, i flygplanen så tar du syrgas först. Och sen kan möjligen ditt barn få lite grann. <skratt> Jag måste bo <skratt> jävligt ja, bra tycker tycka det här är kul. Ja. Och då kommer, många, då kommer ja. att surfa med. För det är självklart. Det är När man går in i klassrummet och ja, man bjuder på sig själv och visar att jag vill vara här. Det är då de blir inspirerade också. Det är då man får med i en hel grupp. Och det är då man kan lyckas. Precis. När du vaknar varje morgon då? Med du vaknar här, måndag morgon. Äntligen. Äntligen är måndag. Tänker äntligen. Du? måndag. Eh, planering första timmen. <skratt> <skratt> Så man kan softa lite grann. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, men, jag tycker att det är inte alltid att det här går på räls. Inte? Det har hänt, jag har hört att andra kollegor i banan tyckte att det har varit. Nej men så här är ju en del dagar är... Men den där glimten i barnas ögon, det... när någon säger så här, jag längtar till torsdag. Ja, det kan man göra på många sätt. Då har vi religionsprov. För jag har fattat sig i den här 11-åringen att allt, typ allt vi pratar om, det handlar om religion i grund och botten. Det är mitt nya favoritämne. Då får jag chills och då ryser jag och tänker wow. Okay. Vilken respons. Jag måste tänka, är, det det då som, är det ur det som du får och växa? Ja det tror jag. Att det finns någonting där du ser Aha. att de själva... Och att, att de kan se kopplingar i allt. Vi, vi bryr oss, Greer dig, handlar mycket om de här klassiska kunskapssakerna. Men vi kontrar också med news av dig som är vad händer i morse. Hillary Clinton. vem just, säger någon men vi, vi tittar ju på en lista en gång På USAs presidenter Det fanns ju en Bill Clinton som hon då minns ja, Så sjukt Ja, säger någon Men jag hörde någon, någon busch Och det är ju både pappan och sonen Som har funnits förut Jo. Wow. Och det är inte Man måste kunna kunna liksom presidentlistan utan till Även om en tjej kan det För hon gjorde det som en utmaning med sig själv Men att jag har snackat om Du har öppnat på den dörren lite grann det är det med ja. Alltså Det är ja. som ingen förstår vad det är och inte vet hur man ska få till. Det Här har vi, det. Här har här har vi det. det. Och det som också är så lätt för oss att säga att det här hör inte till kursen. Vi tar tid från mitt ämne. Är det, det för svårt? Det är aldrig för svårt. Plocka upp Syrienkrisen som vi gjorde. och Vi fick ju ett uppdrag av Aftonbladet. Ja, just det förstår, ja, vi, vi drog in 25 000 på vår skola. Helt, helt jävla galet. Ja. Bara på pant på låga 25. mellanstadiet. Ja. Trodde på 8-10 snack om, snack om Raoul Wallenberg Men gör det så att det är lätt att Enkelt en åttaåring ska kunna hänga med När, när två stycken när tre stycken tjejer i tvåan knackar på här i Höstas i mitt klassrum En fredag när jag har håltimme Och står där med, med blyga Som drar i klänningen så här Hej min, min, min brorsa säger en tjej till sist Han, han går ju andra fyra och har haft grey of the day Får, får, får vi, vi har rast nu, får vi lyssna på Marie Curie nej det jag tänker, ska jag nej, kom tjejer vi kör Marie Curie och så kör Marie Curie på åtta minuter och så går de ut så den och så får vi komma alla fredagar oh, ja det får ni det är okej okay. Det Ja men har det här ja, har vi det det här. Det är det här alla ska lyssna på. Alla ska höra göra det här. Ja det är bara att köra. Gör så mycket så det kommer bli så grymt bra. Och sen dröjde det. Även min skola har ju liksom inte varit på det här tåget. Man vet att det har funkat. Men det har så här. Det är en sak som passar mycket. För han är sån gammal nörd. Så att det är som självgående. Så är det ju inte. Det kan vem som helst göra. Hitta fakta är inget svårt idag. Gör en enkel powerpoint- kan många. Ja. Eller alla. Ja, jag kunde det inte då. är inte det annars, för det är väldigt bra att kunna. Ja, väldigt det är också. väldigt <laughs> <Ja>. enkelt också. <laughs> <laughs> Däremot kanske man, Så här funkar det också. Det törs man knappt säga. Men det här är ju inte någon heligral för alla. Till exempel så tror jag att är du inte speciellt muntligt duglig utav det så faller det lite platt. För en lärare kan ju sabba dig eller exakt vad som helst annars. Det måste, vi våga, det måste vi våga, erkänna. Men tycker du om att snacka lite grann, liksom ta kom, kom alla barn sätt vid i ringen för nu ska jag snacka dag hammarsköld. Då har du deras du, du har dem inte i 45 minuter kanske, men i 8 minuter, det tycker jag. Annars skulle du kanske fundera på en Nå alternativ yrke. yrke. Det kanske är många som behöver fundera, för jag tror återigen, om du tycker om att snacka och inte tycker om att eleverna lär sig, då kanske de... Då, då är jag det bättre att sitta bakom en dator, kanske. Då kan man kanske köra buss eller ja. någonting, det kanske inte ja. att knappa in siffror eller kanske. något. Om du fick då göra, om du skulle vilja ställa liksom en... Någon, någon fråga till utbildningsministern? Skulle Oj. du liksom vilja... Får jag bara säga en parentes där? Ah, jag hörde igår fort. att ah. uh, Fredolin hade färre lyssnare när han stod här igår, än var mycket hade. Vi körde samtidigt. Ja, mycket, alla gick mycket Istant. större fridling. Ja. Vi var gången emellan, Det var sju meter ifrån varandra. High five på den? Ja. Eh, faktiskt, en hård. <skratt> <skratt> eh, det, det jag inte fattade var liksom att det var han där. Det var så lite folk. <skratt> så lite folk. Men de drog ju upp sin volym grymt mycket så vi skulle överröstas. Det var lite intressant. Okay, vi, vi, vi ställer en fråga. Om du skulle vara utbildningsminister vad skulle du driva vårdas då? Oj. Jag har snackat med några stycken nu under mässan Och det jag egentligen tycker är Men det är inget, kanske som en utbildningsminister driver Men min känsla att om skolan ska bli riktigt bra Då är det enkla knepet Och det tog mig många år att fatta Ta dina bästa sidor Och så vågar du förvalta och slipa på dem Jag tog nörden från Ternaby Som hade läst min jäkla faktakalender lite för mycket Tyckte om att snacka skit. Höll på att skriva slogans under många år i reklamsammanhang. Jag gör en ledtråd med slogans. Jag tar mina faktakunskaper och pratar med klassen. Och där fick jag ett koncept som tycks ha fungerat. Uppenbarligen. Uppenbarligen. Uppenbarligen. Hur om... många likes på. Ah, ja, exakt. Och finns det nu en fröka magister som är grym på judo eller samlar och är bra på krukväxter? Risken är att elever inte ens vet om det. För när du kommer i klassrummet så tar du på dig en mask och en dräkt. Och så blir du magister, Micke, fröken, Anna. Jag tror att det är det dummaste vi gör. Klä av allt det där. Och använd ljudon i varenda ämne. Kasta ungarna omkring dig. Eller räkna på det. Eller berätta historiken. Eller snacka Japan. Eller gör det maximalt. Maxa det du är bra på. För annars blir du en neutral lärare som säger de rätta sakerna på ett sjukt tråkigt sätt. Och rykket... eleverna säga det de tror att du vill höra och det blir ju sällan bättre än mittemellan och det är där tycker jag, mellanmjölksskolan i Sverige folk okay. vågar inte riktigt ja men hur är det med Jante? Alltså, jag måste fråga det, det kommer komma, vi har en punkt här så vi får skryta lite snart, men alltså Jante hur har du skatt på? den har kul knackat med... på dörren den har knackat på dörren, vi släpper sällan in Jante men, men uh... den finns den finns Lite försiktigt och lite i periferin. Vad skönt. Det är ingen som, som kör den via trollvägen på, på nätet. Det är den snällaste Facebookgruppen i hela Norden tror jag. dig. Mm. Men man kan göra janten på flera sätt. Man kan, man kan välja att inte överhuvudtaget vilja prata med mig. Eller framförallt inte om skola och kunskap. För då finns det en risk att vi kommer in på det här. Och det kan man jobbigt. Ja, så kan det vara. Men det är det som är så häftigt att det finns den här gruppen att Micke har verkligen... Har kommandot här och fått höjt lärarstatusen skulle jag säga. Har gjort väldigt mycket. Det tycker Tack. jag ska vara grymt stolt mm. över. Ja, men det är ganska spännande. när Vår regering och, och folk och fö har försökt att höjt lärarstatus under många, många år. Mm. Och jag kan känna att det här är ett exempel. Och då tänker jag att pra, lyssna på en föreläsare. Det kommer inte. Det kommer från oss. Alltså vi måste höja vår egen status. Man kan lägga på försläktjänster. Man kan, man kan göra massa olika uppdrag. Och, och, och... och här har vi ett konkret exempel. Ja, alltså, någon, kul är mina elever Alice och Kinne gör så här Micke Roket vi skicka ett brev till Gustav för vi vet han, han, måste, han måste komma hit ja. har inte han fattat vad som händer säger, det tror jag säkert han, han har gjort han står i monten bredvid mig han är lite färre än lyssnare det fattar jag att han inte kan åka runt och besöka folk hur som helst och hit och dit men när saker exploderar positivt för skolan har ju haft 98% procent tragiska trista nyheter så länge jag kan minnas Ja, de syns alltid De är det. tacksamma. Mm. Nu har vi kommit till eh, programpunkten skryt här, mycket. Och då gäller det för det att vara så här, riktigt osvensk. Bara skryta och berätta om eh, hur bra du är. Liksom bara kör. Ål in nu. Våga vara riktigt osvensk. Många lyssnare har ni. Ja, vi kommer ha vi många. Ha vi kommer ha många. Så är bara köra. Är din mormor med också? Absolut, ja, mormor med <laughs> där är med. Skrut för mormor. Skryt nu, kör. Sjukt bra. Ja. Räcker det med vi, den? Vi, Nej, men, ja. när, men vi så är det ju... Det är så osvenskt och dumt och hemskt som man törs inte ens säga. Jag hade ångest inför min föreläsning i tisdags. Jag, skulle göra, jag fick en idé att jag skulle starta med ett Håkan Hellström-intro. Introt från Ullevik-konserten skulle jag komma in till. Inget koncept i regn, men dock bara den. Inte för att säga, jag är så sjukt bra. Utan, så här känns det. Det är overkligt. Det, är helt, det, det, det funkar inte. Mm. Uh -huh. Jag gjorde det ändå och det var helt rätt. Men i Lära Sverige idag så... så känns det. Jag, jag funderade i dygn och i nätter. Kan man verkligen våga säga jag är bra? Jag tycker det här är underbart. Jag tycker att man kan. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, ja, som slut här, eftersom att du har lyckats med någonting som vi önskar att eh, jäkligt många lyckas med. Vad är tipset nu till alla andra lärare där ute? Hur lyckas man egentligen bli en sån... Som ungarna vill lyssna på. Och som kan komma och vilja gå till skolan. Och tycka att det är askul. Jag, jag, tror, jag tror att jättemånga lärare på något vis. Inte vågar släppa handbromsen. Det finns en klassisk frökan. Och det finns många klassiska magister. Mm. Är det de som tittar i backspegeln lite mer kanske? Ja det gör de också. Och de är rädda att det ska sticka ut. Och inte ska väl ja? Och det här på föreläsningar, en klassisk inledning är det här gör ni redan och då brukar jag stänga ja, men av den, är bra. den, har den jag hört. är bra och den är värdelös ja. såklart, släpp handbromsen våga göra något annat kasta upp allting i luften och kolla vad du fångar sen vänd bänkarna baklänges bränn upp några läromedel eller inte, jag vet inte, gör något på ett helt annat mm. sätt det kommer inte att gå till skogen Nej, men jag tror väl det, det som är rädd, att man är så rädd för att man ska förlora kontrollen. Just den här grejen att bara få eh, ja, men för att få släppa, men samt utväslan finns där. För då blir man så här, men då, då kliver du ner från din tron, och då abdikerar du som lärare, och, och så tar eleverna över. Ja, skulle, eller att mina kollegor tycker att det är ju jättekonstigt att din rektor tycker, och hur gör du en bra LPP på det här? Och det kanske är väldigt svårt. Det fattar jag också. Men bilda att din elev ska vara med och lyssna och tycka om det ja då kanske vi får köra utan LPP du handelsen. kanske till och med måste kolla den makabra idén kör utan och se hur det går ja, det ja, är fruktansvärt klart du tog dig tid att ställa upp, nu ska du får springa ut till alla dina fans som står här ute och hurrar och väntar <skratt> nästa föreläsning men du hade jävligt många du, hur många var det som kom nej, i tisdags i tisdags så var det, den rymde 530 i den här salen, men det var folk runt väggarna. Alltså, jag vet inte. 550. Det är helt otroligt. Det är lite rockstjärna alltså. Rock and roll. Det är lite glann nu. Du får skaffa någon schysst skinnpaj. När man kör Hellström där som är <laughs> Ja, den Min funkade. Mm. Ja. Är det grymt? Tack så hemskt mycket. Tack så Fantastiskt. mycket. Kul. Vad var det? Vid en av mina favoritpunkter där jag får både hylla någonting och kräkas av mig helt enkelt på saker som är mindre bra skulle man kunna säga. Och jag tänkte börja med min diss, veckans diss helt enkelt. Och den här dissen går till mallar. Och nu sitter du och tänker, vad då mallar? Jo, det är så här för er som kanske inte är i skolvärlden, eller för er som kanske känner igen det, så är så att. Vi är väldigt bra, då säger jag vi, eh, eftersom jag jobbar som lärare, att man använder mallar till eleverna i olika situationer. Eh, jag ska tala om att jag tycker det är väldigt bra att visa elever hur man gör olika saker. Jag kan visa och förbereda elever eller visa hur man gör en analys. eller Det vill säga modeller för eleverna så de kan lära sig vissa saker. Men däremot mallar, det vill säga att, eh, hej alla barn, nu ska vi jobba med dinosaurier. Och sen ska de kanske få rita en dinosaurie. Eller de ska få skapa en stenålders någonting. Och då finns det mallar. Det vill säga att fröken eller läraren har liksom redan klippt färdigt mallen. Eller liksom ritat dinosaurien. Så sen ska det här bara fyllas i. Där liksom allting ser likadant ut. Och... I min liksom, hjärna: så försvinner barnets kreativitet. Det finns liksom inget annat sätt att döda barns kreativitet på. Än att liksom göra allting färdigt och fixat för dem. För jag tror att om man skulle tala om för en. Ett tvååring, jag tänkte säga, en tvåan att nu ska du få rita en dinosaurie så får de titta på bilder i inspiration då tror jag att de, blir väldigt, de, de kan nog göra alla dinosaurier sen att du kanske inte tycker att det är en dinosaurie men du kanske tycker att det ser ut något annat så tycker jag att le och sätt upp dinosaurien på väggen och gläds åt att alla 24 dinosaurier ser olika ut ja, det var min eh, diss för idag försök att få eleverna att tänka nytt och kreativt och, och ta bort mallar i vissa fall skulle jag vilja säga min hissar den här veckan går till en man som heter Martin Lakeus. Jag lyssnade på honom faktiskt för ett tag sedan på Nelis. Eh, det är nätverket för entreprenörer och lärande. Och han eh, hänger på Chalmers en del. Han har gjort en del forskning. Alltså, han är ganska duktig skulle jag vilja påstå. Googla gärna Martin Lakeus. Eh, och det är en förhoppning att vi faktiskt får honom till våran podd lite grann. För han har nämligen intresserat sig lite grann för det här med entreprenöriellt lärande. Och framförallt vilka effekter det här ger. Så han har faktiskt klurat på en liten app. En utvärderingsapp. Där man mäter när eleverna känner sig motiverade. Och att de lär sig någonting. Och det här har han gjort en studie på. Och det här tycker jag är fantastiskt intressant. För att när det gäller de här områdena som... Eh, studiemotivation eller lust eller kreativitet och så vidare så går det inte att mäta. Och nu är det så att vi lever i en, i en värld där man vill mäta allt och man ska gärna kunna utvärdera, och man ska kunna titta på tidiga resultat och annars är det liksom inte, det är inte värt någonting annars. Eh, och då blir det lite, vad heter det, paraflex, Just att man inte kan få ut det man vill. Och även fast man då kanske tror och Tänker att det är väl fantastiskt som eleverna är motiverade. Och att de är kreativa eller har de här andra förmågorna. Men hur mäts det här? Och det här har Martin Lakeus jobbat en hel del med. Och därför så går min hiss till honom idag. Gå hemskt gärna in och läs lite grann vad han har skrivit om. För det är helt fantastiskt. Ja då har vi idag suttit ner med Micke Hermansson. Och det känns ju helt fantastiskt att vi... Under den här mässan där när folk rycker i honom och ja, han har inte en sekund övertjänst som. Men han gav oss en tid att sitta ner och det uppskattar jag något enormt. Ja, alltså återtrycker vi att vi har fått fram eh, huvudtankarna i eh, mycket sätt att eh, nå ut med sin kunskap. Verkligen. Under time så pratade mycket om vikten att våga erkänna att man är bra. Och eh, det är precis samma sak som när Anna för några år sedan fick ett pris. Det här var ett pris som jag tog emot sen på en årets pedagoggala. Det var för fem, sex år sedan. Men de som gick upp hade vunnit priset för årspedagog och det var jättefin utmärkelse verkligen. Och de måste ha gjort någonting fantastiskt tror jag för att fått det här priset. Så jag tror absolut att de var helt fantastiskt duktiga. Men när de kom upp där och tog emot priset och sen fick frågan, kan du berätta vad är det du har gjort för någonting speciellt? Så kunde liksom ingen svara riktigt utan Nej men jag har inte gjort något speciellt och, Nej men det, ja, det var ju ingen ja, Man kröp upp, man tog inte plats man liksom, Jag reflekterade så himla mycket För jag var nämligen sist Så jag satt ju liksom och bara liksom, Vad ska jag, om jag nu vinner Vad ska jag säga, och hur ska mitt tal låta Jag satt ju liksom och fantiserade vilt På va? hur jag skulle tacka och vad Jag skulle berätta om allting Men ju mer liksom tiden gick och ju fler som liksom gick upp det, Så blev jag så osäker att jag kanske inte ska säga någonting och det är dit vi vill nå. Att man ska våga stå för att man är väldigt bra. Precis som Micke säger. Så att med de orden våga säga att du är bra. Våga ge bröm till kollegor. Våga ta emot. Så tackar vi för vårt första avsnitt. Och, ja, och vi kommer definitivt fortsätta. Och vi hoppas att vi har flera lyssnare på våra andra avsnitt som kommer. Sök gärna in på Facebook-sidan. Vi är tillbaka nästa fredag. Tack för oss. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Hej. Ciao.